Vența, cititor de proză. Presentiment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 și-o întrebare, aș fi putut să-l consider un prezentiment. Atingere Privesc în ochii ei văzându-te pe tine și mereu privindu-te tremuri de emoție.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 Îmi atingi gândurile și vreau să mai las ploapele închise de al mamei tale, glas. O mamă îndurată. Eliniște, pustiu și frig.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 De vorbe care se vor spuse, Dar n-are cine le asculta, De lacrimi care se vor curse, De șoapte ce te-ar Dar în zadar lacrime-ar curge, Nu te-ar opri din altă o drum, Nici dragostea-i nu ar ajunge Ca să te vadă viu acum. Și a ta mamă îndurerată Îți va privi mereu portretul,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 Spre care a acesta-i lumi să aduni sufletă de mame căzute în genuni, Să suni parcă din trâmbițea lor jale, Și-apoi în cale lor să le așterni, Poteci cu albe dale, nu pumnale.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 Cu zâmbăt pe tristele buze, Care încearcă să nu fie învinse De teama cei scutură frunze, Ce se vor măcar a fi prinse. Chiar necunoscându-te prea bine, Te-am lăsat să le prinzi, Căderea să nu le fie înzatar, Preferam să le împart cu tine, Cu sufletul să le cuprinzi, Să încerci să le înțelegi măcar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 Însă, din depărtare, te simt parcă mă urmărești, te aștept privind în zare. De ai te ochi mă simt privită, chiar de aș fi ascunsă, de -ai, de ai pași sunt urmărită, de dragostea ta Să nu te superi dacă în gând.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 Ovalină. Am primit o stea. Mi-e greu să mă îndrept spre acel loc de veche, Biserică, Cufundată în tristeță și plâns, Mulțime te așteaptă.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 Cred că tu Simt simți sufletul fără putere Și un semn de la tine mi s-a părut Lumina albastră ce-mi de în Tre și privesc cum o stea, a căzut Mister și lumina trimisă doar mie Spaimă și bucurie totodată am simțit Stea din cer pentru mine Inima-mi ție ți-o trimit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 Cerneală picurând spre versuri scrise, neizbutind lumina să-și o împarta, s-au contopit în mintea mea feric. Dublă putere pentru o dublă soartă, dublă lumină scursă în întuneric.